Її зараз можна впізнати. Вона держиться просто, гарна і має смутні очі, але по фризурі можна її вже певно пізнати. чешиться цілком по-античному і обвиває голову два рази вузькою чорною оксамиткою, мов діадемою. Взагалі вона з профілю цілком античний тип. В неї чоло і ніс створять одну лінію. Я мусила її бачити. Не бачила? То глядіть завтра, побачите її. Вернувши додому, повіла я все, щоб довідалася про неї Ганнусі. «Хіба прийняти її?» – сказала я. Ганнуся зморщила чоло, хотіла, очевидно, як звичайно, противитися мені, але надумавшись сказала. «Приглянься їй завтра, а позавтра, як прийде і видасться нам можливою істотою, може й приймемо». Другого дня пішла я на виклади науки гармонії і дивилася за спільничкою. Добачила її. Небавом потім, як я усіла на своє місце, з'явилася й вона, і усіла в другім ряді, саме передо мною. Сиділа нерухомо і прислухувалася уважно теорії музики. Я не могла бачити повні її лице. Бачила лише темне, лагідно лискуче густе волосся, уложене обережно в грубий вузол, і два рази оксамиткою обвиту голову. І потрохи лице з профілю». Профіль був у неї справді чисто класичний. Чоло і ніс створило одну м'яку лінію. Спадисті її рамена надавали їй ціху якоїсь панськості, певності. Не знаю, чому я неустанно дивилася на неї. Мене не наше тягло до неї, не наше силувало віддати їй цілу свою істоту на услугу або ще більше. Віддати всю ясність своєї душі, натхнути її тим... Сама не знаю, що таке тягло мене до неї. «Коли б оглянулася? Коли б оглянулася?» – думала я неустанно. «Чи я не бачила її вже давніше?» «Мусила бачити вже, коли сиділа передо мною в другім ряді. Коли б обернулася?» Вона обернулася. Саме в тій хвилі обернулася перший раз цього вечора і глянула мені просто в очі. Великим, здивованим, майже допитливим поглядом – я застидалася і опустила погляд. Вона не оберталася вже більше сього вечора. По годині вийшла скорше від мене і зникла мені з очей. Другого вечора, коло шостої, сиділи ми обі в сумраці мовчки. В кімнаті було тихо. В коменку горів огонь голосно, і світло полуміні падало червонявою тінню перед коминок і отоманку, на котрі лежала артистка, простягнувшись у цілій своїй довгості. Була до крайності роздразнена. Подавалася у ступендію, надіялася з певністю, що одержить її, а тут не дістала. Спершу просто не вірила. Вона, улюблениця долі, не осягнула того, що бажала. Коли пересвідчилася в неумалимій правді, плакала своїм сильним пристрасним плачем аж до утоми, аж поблідла. Відтак глузувала собі з того і з себе, а наостанку попала в роздразнений настрій і від часу до часу переривала мовчанку не то монологами, не то питанням до мене. Я сиділа мовчки при вікні і дивилася на вулицю. І я була дуже пригнетена. Один молодий професор, що приходив на годину конверзації англійської мови, почав горнутися до «німочки». Неначе наче забув, що не розмовляв досі з ніким, лише зо мною, що ми були собі найліпшими товаришами, і що, почавши дискусію по-англійськи, кінчили її, звичайно, в матерній мові. Бо мали собі стільки сказати, що по-англійськи не находили ще скоро слів, а година проминала, наче мінута. Чому був такий невдячний? Німочка не вміла так по-англійськи, як я». Правда запрошувала його раз у раз до себе, обіцяла Бог знає що за діла від свого батька, ректора університету. А я така бідолага супроти неї, що червоніюся вже за 50 кроків перед ним, не втяла б ніколи такого, що подумав би він собі. «Що сказала б Ганна? О, Ганна! Вона не сміялася б, як із першої ліпшої моєї неповоротності, але, скрививши вуста, уста, лише сказала б, «Почуваєш уже зворушення? Ну, правда, тобі вже по двадцятім, отже, треба чим скоріше голівку під очіпок пхати». Вже як ми любилися і в усім згоджувалися, втім, ми дуже різнилися. Вона мала багато поклонників, але сама не залюблювалася ніколи. Говорить годинами про них, подивляє в них, що красне, аналізуючи майже всі прикмати їх істот, а проте не чіпається її любов. Противно, обсміває їх не раз, як малих хлопців, а вже як розпічне яку працю, то й не згадувати їй про такі речі».